Sziasztok, köszönöm a meghívást. Én egy kicsit kevésbé komoly témáról fogok beszélni. Én egy, én egy játékot hoztam magammal, és mivel a Küty simogató részleg vagyok, ezért már ezt így utána lehet simogatni, ki is lehet próbálni, egy van nálam, úgyhogy majd sorba állunk. Na most ennek a cuccnak az a lényege, hogy ezt a nagyon népszerű 3D dolgot ezt így ilyen hordozhatóvá teszi, és szemüveg nélkül. Tudjuk mindezt élvezni, és még hogy még izgalmasabb legyen játék közben. Úgyhogy a Nintendo, hogy a Nintendo wii t valószínűleg mindenki ismeri, ugye azzal behozta a mozgás érzékelős irányítást a játékokat, tehát felállította a játékosokat a kanapírős, ott olyan embereket hozott a videojátékok közelébe, akik előtte nem játszottak. Most a 3D-t Próbálja a játékokkal összekombinálni. Március végén jelent meg a konzol, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy még <kül> jól indult, de még a karácsonyi szezonra várunk, hogy mekkora őrült érdek értékesítés meg érdeklődés lesz iránta. Úgyhogy én inkább videókat hoztam, meg annyira nem is nagyon ö, beszélnék. Az a lényeg, hogy végül is mondhatjuk azt rá, hogy ez az első tömegpiaci 3D termék, ugyanis nem egy több százezer fontos 3D tévéről vagy Ilyesmiről beszélünk, Ö, körülbelül olyan 70 ezer forintba kerül egyébként a boltokban, úgyhogy gyakorlatilag megfizethetőbb, mint egy, mint egy komolyabb 3D-s rendszer. És akkor van egy, hoppá, videó, majd mindjárt reméljük elindul a... Csak így az egéremet, nem van, ja, jó, de megvan. Van hang! <tos> Kinyitható! És nagyon köszönjük Egyébként az e-mail marketinges nagyon nehéz marketingelni, mert a kijelzőt nem tudjuk megjelenni sehogy, úgyhogy ilyen remek videókat készítünk hozzá. azt hogy Még a van. Na, szóval, a Nintendo azt szeretné, hogyha mindenki számára elérhető lenne ez a 3D szemüveg használata nélkül. Vicces is lenne, hogyha menet közben a buszon mondjuk feltennénk egy 3D szemüveget. Tehát bárhol van magaddal viheted, és, és ugye a... a social networking világában az, hogy mindeközben az internet segítségével ö, folyamatosan kapcsolatban is lehetünk más Nintendo 3D-es tulajdonosokkal, az még nagyobb ö, buli. Ö, ahogy láttátok a videóban, ebben a két színben ö, jelent meg a március 25-én. Természetesen, ahogy a Nintendot ismerjük, hamarosan a szívelve, minden színében kapható lesz. Kicsit akkor arról, hogy mit is tud. Uh, ugye a felső kijelzője jeleníti meg ezt a 3D effektet szemüveg nélkül, és a kijelzőnek a jobb oldalán van egy uh, csúszka, amivel állítgathatjuk ezt a 3D-t. Ugye nagyon sokan nem szeretik, vagy zavarja őket, vagy megfágyja a fejük a 3D-től. Ők teljesen ki is kapcsolhatják. <tos> Akkor a tiás nem bírja szóval a a nem veszek ilyen. Igen, csak mondjuk, esetleg fél óra után, amikor elfárad a szemed, akkor leveheted, de ugyanúgy játszhatod tovább a játékot. Amikor a, a valóság is, három 3 d nem fáradod tőle a szemed. Hát de voltál már hogy d Van, az... Valamint van ez a circle pad rajta, amivel jobban, ö, precízebben irányíthatóak a játékok. Az alsó kijelző pedig a Nintendo DS-hez hasonlóan ilyen érintő kijelzős irányítást tesz lehetővé, tehát uh, uh, egyszerű irányítani, valamint uh, tud multitaskolni a gép olyan szempontból, hogy a, a hongom segítségével bármikor válthatunk az alkalmazások között. Uh, a tulajdonságairól, van benne egy 3D-s kamera is, amivel 3D képeket készíthetünk. Ezt természetesen csak a 3D-es tudja megjeleníteni, de már vannak rá kísérletek, hogy, hogy az a kép képformátum, amivel ezt lementi, már jelenítették meg más kijelzőn is, tehát semmi hókusz-fókusz nincs benne. Igazándiból a játékok használják ezt a 3D kamerát, és a 3D fényképeket, amiket készítünk vele. Például, ahogy a környezetet is veszi ez a 3D kamera, úgy ö, ö, játék közben a, a háttér, a mögötted mászkáló emberek is kvázi belépnek a játékba. A 3D szabályozó szerinted akkor nem szükséges, de nagyon sokan használják. Aki a klasszikus irányítást szereti, az ugyanúgy használhatja ezt ugyanis tépadót vagy a hagyományos gombokat, valamint van benne egy beépített érzékel, ami a V-nek a motion szenzora. Tehát például az új Zelda játékban úgy kell majd uh, csúszni, úgy fog link csúszni, hogy igazándiból a, magát a 3 d fogja mozgatni, mint egy csúszit, vagy kell mozgatni, mint egy csúszit, és úgy uh, ezt érzékeli. <coughs> és akkor egy videó arról, hogy, hogy milyen mennyire szósol ez a... Hop. Ez a készülék. Maguk fel Na! <tos> <tos> <és> <tos> Hogy lesz ebből gyerek? <tos> hát, <lemenékei. tos> Megrendel az a Nem ismersz Hogy is? ez a portál? Újságirat? de nem biztos, hogy tetszik az a nő, az mert a háromdíszsalam, mert tetszik a másik állat túl, de ez hogy yeah, ez <gül> <gül> <tototototot. gül> <it? S Our stories> a <S <noiettesmedim> <s <hai> a a Nintendo, és első napon 400 ezer darabot adtak el belőle, rögtön az első órában Japánban például. Tehát, igen, van rá. Tudom, hogy... Az ott egy Japán, van nekem őrre? <gül> <gül> Csak érig van, tehát nekem másképp. Jövetszik az okszorban isre, van nekem. Másképp éjjel van. Tehát lekapcsoltad a házatot. Tehát akkor bárja, bocsánat, a japánok Japánban <gül> <gül> <gül> megveszik. Szóval két ilyen közösségi funkció van benne, az egyik a streetpass, ahol Hogyha találkozunk egy másik 3D-es 3D tulajdonossal, akkor rögtön az úgynevezett mi karakterünket, aki az avatárunk ebben a 3 d univerzumban, rögtön át is küldi a másik 3D-esre, és akkor így tudunk megismerkedni másokkal. Ez teljesen anonim, tehát te rajzolsz magadnak egy ilyen karaktert, elnevezett valahogy, és akkor csak az ő adatait cserél, tehát amit megosztasz. Ez ugyanaz, mint hogy a Facebookon te mindent megosztasz mindenkivel, akkor mindenki látja, hogyha hogy nem, mindent letiltasz, akkor nem. Tehát euh, igazándiból ez ugyanolyan, mint bármelyik euh, videójátékban csinálsz magadnak egy karaktert, és azzal jeleníted meg magad abban a világban, ez, ez gyakorlatilag ugyanaz. A Spotpass pedig arra jó, hogy ahol vezeték nélküli internet kapcsolatot érzékel a 3DS és erre tud csatlakozni, akkor rögtön mindent letölt nekünk, és mindig, amikor kinyitjuk, mondjuk leülünk a kávézóban, ahogy a videóban láttuk, akkor jaj, találkoztam ezzel-azzal, és közben le is töltötte nekem a játéknak a frissítését. wi wifi vel igen. És akkor most még, még egy videó arról, hogy mi minden van még benne, és akkor én utána meg is mutatnám nektek, hogyha szeretnétek kipróbálni. Kigúlottam a szabot. A a kártyának a segítségével egy kiterjesztett valóságot ő, tud elénk tárni a három kamera. Azaz olyan dolgokat teszelünk az asztalra, ami egyébként nincs. Így készíted ezt a még karaktert. Uh -huh. Úgyhogy én hoztam hozzá négy játékot, egy tengeralattjárós játékot, amiben, ami használja a gyroszkópot, és gyakorlatilag a periszkópot úgy tudod irányítani, és más tengeralattjárókat kell benne legyilkolni, egy ö, verekedős játékot, egy repülős játékot, és a nintendox ahol egy Három D-s kutyust kell simogatni, úgyhogy... <gül> <gül> <gül> <gül> úgyhogy akkor csak a játékokat, és akkor nyertek.